Розділ 31. Та історія ніколи так і не виплила. Ні, я не про те, що тіло Рая Бравера так і не знайшли. Його знайшли. Але лаври за це не дісталися ні їхній банді, ні нашій. Напевно, Ейс вирішив, що найбезпечніше буде зробити анонімний дзвінок, бо саме в такий спосіб поліція дістала інформацію про те, де лежить труп. Я маю на увазі, що ніхто з наших батьків так і не довідався, чим ми промишляли в той вихідний дня праці. Крисів тато все так само квасив, як і передбачав Крис. Його мама поїхала в Льюістон до сестри, вона майже завжди так робила, коли містер Чемберс йшов у запій. Поїхала і лишила очиська наглядати за меншенькими. Очисько виконав свій обов'язок своєрідно – Поїхав тусуватися з Ейсом та його дружками, малолітніми злочинцями. А дев'ятирічного Шелдона, п'ятирічного Емері та дворічну Дебору покинув перед вибором втопитися чи випливати самим. Мама Тедді захвилювалася на другу ніч і подзвонила Верновій. Вернова мати, котра теж ніколи в житті б не виграла в телевікторині, сказала, що ми сидимо у Верна в наметі. Вона це знала, бо з вікна кухні бачила, що там всередині горить світло. Мама Теді висловила щиру надію, що там ніхто не курить цигарок, а Вернова мама її запевнила, що це схоже на ліхтарик. До того ж вона була переконана, що ніхто з друзів Верна та Білі не курить. Тато поставив мені кілька розмитих запитань. Мої ухильні відповіді наче трохи стурбували його. Він сказав, що нам треба якось вибратися на риболовлю. Та й по всьому. Якби наші батьки зустрілися всі разом протягом тижня-двох після нашої вилазки, то наша легенда б розсипалася. Але вони не зустрілися. Та й Майло Пресман голосу не подавав. Здогадуюся, що він добре подумав і вирішив, що нашим словам можуть повірити, а його ні. І що ми всі як один будемо присягатися, що він нацькував на мене звірюку. Отже, ця історія так і не випливла. Але то ще не кінець.